Розділ восьмий Один Пляж виднівся довгим білим обрамленням яскраво синього моря, немов уборка з білого шопку в кокетки на Подолі. І він був абсолютно порожній. Лише круглий предмет лежав на піску метрів за сімдесят. Цей круглий предмет вселяв Ральфові страх, одночасно глибокий і необґрунтований. «Не підходь до нього близько», – наказав він собі. «У ньому таїться щось погане, щось по-справжньому погане. Це чорний пес, що ви на повний місяць. Кров у раковині, ворон, що сів на жердину перед дверима. Ти не хочеш підходити до нього ближче, Ральфе, і в тебе немає необхідності наближатися до нього». Тому що все це відбувається в одному з усвідомлених снів Джо Вайзера. Якщо захочеш, ти можеш просто повернути назад і піти собі. Ось лише ноги й далі вели його вперед. Отже, цілком можливо, що це був неусвідомлений сон. І, очевидно, не вельми приємний. Бо що ближче Ральф підходив до предмета на пляжі, то менше той предмет скидався на баскетбольний м'яч. І все ж це був один з найбільш реальних Ральфових снів, і сам факт усвідомлення того, що це сон, робив його ще більш реальним і осмисленим. Він відчував голими ступнями чистий теплий сипучий пісок. Він чув рокотання хвиль, що втрачали силу, накочуючись на пологий берег, де пісок поблискував, як волога засмагла шкіра Він вдихав запах солі й морських водоростей Терпкий сумний аромат, що навіює спогади про літні канікули, проведені в Уолду Орчард Бічу, ті далекі часи, коли він був ще дитиною Гей, hey, старий! Якщо ти не можеш змінити цей сон, гадаю, тобі варто скористатися катапультою і вистрибнути з нього, інакше кажучи, розбудити себе, причому зробити це негайно. Ральф пройшов половину відстані до предмета, що лежав на пляжі, і вже не залишалося жодних сумнівів у тому, що це не баскетбольний м'яч, а голова. Хтось закопав у піску людську істоту аж до підборіддя. І раптом Ральф зрозумів, що настав приплив. Він не вистрибнув зі сну. Він побіг. І в цей момент піна прибою торкнулася голови. Вона відкрила рота і закричала. Ральф одразу ж упізнав голос, хоч і спотворений криком. Це був голос Керолайн. Ще одна піниста хвиля накотила на пляж, обмивши волосся, що прилипло до мокрих щік. Ральф побіг швидше, розуміючи, що напевно спізниться. Приплив обганяв його. Вода затопить голову швидше, ніж йому вдасться визволити закопане тіло з піску. Не треба рятувати її, Ральфе. Керолайн уже мертва, і це сталося не на пустельному пляжі. Це сталося в палаті 317 міської лікарні Деррі. «Ти був поруч до кінця, а звук, який ти чуєш, це не прибій, а дощ зі снігом, що стукає у вікно. Пам'ятаєш?» Він пам'ятав, але однаково побіг ще швидше, залишаючи позад себе хмари піску. «Ти не добіжиш до неї, хіба ти не знаєш, як це буває у вісні? Кожна річ, до якої ти прагнеш, перетворюється на щось інше». Ні, у вірші мовилося інакше. Але як? Ральф не був упевнений. Зараз він пам'ятав лише те, як вірш закінчувався. Оповідач сліп потікав від чогось мертвого. Обертаючись через плече, я бачив обриси. Що переслідувало його в лісі, переслідувало і наздоганяло. І все-таки він наближався до темного обрису на піску. І він не перетворився ні на що інше, і коли Ральф упав на коліна перед Керолайн, він одразу зрозумів, чому не міг упізнати свою дружину. Щось жахливе відбулося з її аурою. Вона прилипла до шкіри Керолайн як огидний брудний мішок. Тінь Ральфа впала на неї, і Керолайн одразу ж закотила очі, як кінь, що розбився, стрибаючи через високий бар'єр. Вона дихала жахливо прискорено, і при кожному подиху з її ніздрів видувалася чорна-сіра аура. Її мотузочка, що перетворилася на лахміття, була пурпурово-чорна, кольору гнійної рани. Коли Керолайн відкрила рота, щоб закричати знову, Неприємна палахкотлива субстанція злетіла з її губ, зникнувши так стрімко, що Ральф ледь уловив її присутність. «Я врятую тебе, Керол!» – крикнув він. Упавши на коліна, він кинувся розгрібати пісок навколо голови. Так собака риї землю, щоб дістати заховану кістку». І коли йому на думку спало це порівняння, Ральф зрозумів, що Розалі, собака, що робить обхід Гаррі Савиню в ранкові години, сидить біля його дружини. Невже це його думка матеріалізувала собаку? Він побачив, що Розалі теж оточена такою жогидною чорною аурою. Між передніми лапами в неї була затиснута зникла Панама Біла Макговерна, яка мала такий вигляд, начебто Розалі добряче повеселилася, гризучи її, відколи Панама перемінила власника. «Ось куди поділася Панама!» – подумав Ральф. Потім повернувся до Керолайн і заходився рити ще швидше. І все ж йому вдалося звільнити лише одне плече. «Покинь мене!» – крикнула Керолайн. «Не забувай, я вже мертва. Стеж за людиною в білому, Ральфе. Це...» Хвиля, скляно-зелена з білої піни, змитнулася на висоту трьох метрів. Вона прокотилася по піску, обдавши холодом Ральфові яйця і ховаючи голову Керолайн під пінистою шапкою. Коли хвиля відступила, Ральф закричав жаху, звернувши погляд до байдужого синього неба. Відступаючи хвиля за лічені секунди, проробила те, на що радіації знадобився місяць. Вона забрала волосся, Керолайн, зробивши її лисою. І німб над її головою у тому місці, з якого виходила мотузочка, випирав. «Ні, Керолайн!» – заволав Ральф, розгрібаючи пісок ще швидше. Той ставав усе вологішим і важчим. «Покинь мене!» – сказала Керолайн. З кожним словом із її рота вилітала чорна-сіра хмарина. «Це пухлина мозку, її не оперують, тому не витрачай час на цю частину сну». «Якого біса? Тернистий і довгий шлях ведем, любий, так що не витрачай себе на дрібниці, але тобі необхідно стежити». «Каролайн, я не розумію, про що ти говориш». Ще одна хвиля обдала Ральфа по пояс, знову ховаючи голову Керолайн. Коли хвиля відступила, горбисте місце на німбі Керолайн почало відкриватися. «Дуже скоро ти все зрозумієш», – сповістила Керолайн. А потім пухлина на її голові луснула зі звуком, подібним до удара молотка по шматку м'яса. Кривавий серпанок змитнувся в чисте повітря, що пахло морською сіллю, і полчища чорних жуків завбільшки вбільшки старгана почали виповзати з неї. Ральф ніколи не бачив нічого схожого. Навіть у вісні це викликало майже істерично відразу. Йому хотілося втекти, залишивши Керолайн саму, але він застиг на місці, настільки вражений тим, що відбувається, що не міг навіть поворухнути пальцем, не те, що підвестися з колін. Частина жуків знову забралася в Керолайн через чорну діру її відкритого криком рока, але більшість збігала вниз по щоках і плечу на мокрий пісок. Їхні сповнені звинувачення злі зіниці були прикуті до Ральфа. «У цьому «У цьому вин, дільки, в цьому винен ти, ти, тільки ти», – здавалося, говорили вони. «Ти міг урятувати урятувати, ральф, як Ральфа, якби був краще". Керолайн!» – крикнув Ральф. Він простягнув до неї руки, тоді відсмикнув, злякавшись чорних жуків, які й далі струменіли з її голови. А позаду у своєму маленькому конверті темряви сиділа Розалі, похмуро дивлячись на нього із затиснутим тепер у зубах порваним шапо МакГоверна. «Шапо, капелюх французька!» Одне око Керолайн випало, скотившись на мокрий пісок, немов грудочка ожинового желе. Жуки тепер виривалися з порожньої очниці. «Керолайн!» – кричав Ральф. «Керолайн!» «Керолайн! Керолайн! Кер...» Зненацька у момент усвідомлення того, що сон закінчився, Ральф упав. Повністю отямився вже на підлозі спальні. Йому вдалося пом'якшити падіння, витягнувши руку вперед. Можливо, у такий спосіб він позбавив себе сильного удару головою, однак спровокував в спалах болю в лівому боці під пов'язкою. І все ж біль пересилював почуття страху, відразу жаху, хворобливої туги, але найбільше переповнювало його відчуття вдячності. Кошмар, без сумніву, найжахливіший сон із усіх, що снилися йому, закінчився. І він знову був у світі реальних речей. Ральф зняв напівростебнуту піжамну куртку, перевірив, чи не просочилася кров крізь пов'язку, тоді сів. Ці дії вичерпали його останні сили. Думка про те, щоб піднятися, навіть для того, щоб знову лягти в ліжко, була нездійсненною. Можливо, трохи пізніше, коли його завмираючи в паніці серце, трохи заспокоїться. «Чи можуть люди вмерти від того, що їм приснився кошмар?» – думав Ральф. І в відповідь почув голос Джо Вайзера. Звичайно ж можуть, Ральфе, хоча патологанатоми, які роблять розтону, графі причина смерті воліють писати самогубство. Тримтячи від пережитого в вісні, Ральф сидів на підлозі, обхопивши коліна правою рукою. Він ані трохи не сумнівався, деякі сни мають таку силу, що цілком можуть і вбити. Деталі сновидіння починали розмиватися, але Ральф і далі чудово пам'ятав його кінець. Глухий звук, немов від удару молотком по товстому шматку яловичини і огидні полчища жуків, що виповзають із голови Керолайн. Жуки були тлусті й рухливі, а чому б і ні? Вони ж справляли бенкет, поїдаючи мозок його померлої дружини. Ральф, напівзастогнавши, напівслипнувши, провів лівою долоною по обличчю і цим викликав ще один спалах болю в руці. Долоня його стала липкою від поту. «За чим, – говорила вона, – йому потрібно стежити? За пастками людини в білому?» «Ні, за слідами, а не пастками». «Рослів» – «трап» – пастка. «Трак» – слід – англійська. «За слідами людини в білому, чим би це не було?» «Чи говорила вона щось ще?» Може й так, а може й ні. Згадати він точно не міг. й що? Заради Бога, адже все відбувалося у вісні. У сні, а на відміну від фантастичних тлумачень предмета постійного інтересу будь-якого бульварного чтива, сни нічого не доводять і не мають жодного значення. Коли людина засинає, її мозок перетворюється на якусь подобу пацюка, що нипає по засіках здебільшого марних спогадів про нещодавні події, вишукуючи не те, що могло б виявитися справді цінним і навіть корисним, а лише яскраві пам'ятні епізоди. І це складається у вигадливий колаж, що нерідко вражає уяву, але все-таки найчастіше за змістом нагадує белькотіння Наталі Діпно. Придалася й собака. І навіть для загубленої панами Біла знайшлося місце. Але це немало сенсу. Хіба що завтра на ніч він не вживатиме анальгетики, навіть якщо буде здаватися, що від болю відніматиметься рука. Швидше за все, саме знеболювальна таблетка стала причиною нічного кошмару. Заледве підвівшись, Ральф присів на край ліжка. Хвиля нудоти пройшла по ньому подовом парашутного шовку, і він закрив очі, чекаючи, доки це минеться. Намацавши кнопку, Ральфу вімкнув на стільну лампу. Коли він розплющив очі, куточок спальні, освітлений теплим, жовтуватим світлом, здався йому неймовірно яскравим і дуже реальним. Він глянув на годинника. Хоча було тільки 1.48, Ральф відчув, що повністю прокинувся і доволі бадьорий, незважаючи на прийняту таблетку. Він устав, повільно прийшов на кухню, поставив чайник на газ. Потім притулився до столу, потираючи пов'язку на лівому боці і намагаючись заспокоїти ниючий біль. Коли вода закипіла, він залив окропом пакетик «Сліпі Тайму». Граслів слів «Сліпі Тайм» англійська. Час для сну і сорт чаю. Такий жарт саме для нього. Потім із чашкою в руці пройшов у вітальню. Сівши в крісло, Ральф не став умикати лампу. Йому вистачало сяйва вуличних ліхтарів і м'якого світла зі спальні. Ну що ж, сказав він собі. Знову я тут. Перший ряд, центр. Починайте виставу. Ральф не міг сказати точно, скільки часу минуло, але поступово неючий біль у боці затих, а чай з гарячого став ледь теплим. Уловивши бічним зором якийсь рух, він повернув голову, сподіваючись побачити Розалі. Але це був не собака. Двоє чоловіків вийшли на веранду одного з будинків на протилежному боці Гаррі Савеню. Ральф не міг визначити точне місце розташування і кольори будинку. Жовтогарячі ліхтарі, предмет постійних турбот муніципалітету, давали багато світла, але заважали розрізняти справжні кольори. Утім, Ральф бачив, що фон виразно контрастує з основним тоном. Так, на Гаррі Савеню був пофарбований лише один будинок, і належав він мейлочер. Двоє чоловіків, що стояли на веранді цього будинку, були дуже низенькі, не вище метра з чвертю. Здавалося, їх оточувала зеленувата аура. Їх однакові білі халати нагадували одежу лікарів у старих телесеріалах. Один із карликів щось тримав у руці. Ральф прищулився. Він не міг зрозуміти, що це таке, але воно було з виду гостре і холодне. Ральф не став би клястися на Біблії, що це ніж, але йому здалося, що таке цілком можливо. Так, це справді міг бути ніж. Найперше Ральф подумав, що ці чоловіки скидаються на прибульців. Прилетіли на таких НЛО, які показували в старих фільмах на кшталт комуни або небесного вогню. Відтак подумав про те, що він знову заснув, сидячи в кріслі, і навіть не помітив цього. «Звичайно, Ральфе!» «Це ще один доказ того, що все те, що відбувається з тобою, спричинене нервовим шоком і до того ж примножене прийомом анальгетика». Він не відчував нічого страхітливого в двох фігурах, що стояли на веранді перед домом Мейлочар, за винятком довгого, гострого предмета в руках одного з них. Ральф вважав, що навіть мозок, який бачить сни, не може вичавити надто багато, споглядаючи двох лисих приятелів-карликів, одягнених у подобу білих тунік. До того ж, у їхній поведінці не було нічого загрозливого, нічого потайного, нічого небезпечного. Вони стояли на веранді так, немов мали повне право перебувати тут у найбільш темну і безмовну нічну годину. Чоловіки стояли обличчям один до одного в позі, яка дозволяє припустити, що це двоє давніх приятелів проводять мирну бесіду. Вони здавалися істотами мислячими і розумними, на кшталт космічних мандрівників, які найімовірніше спочатку кажуть «Ми прийшли з миром!», а потім викрадуть вас, вставлять зонд Ванус і почнуть спостерігати за реакцією землянина». Добре хоч, що цей новий сон – не безкінечно триваючий кошмар. Тобі гріх скаржитися. Ні, він не скаржився. Досить і одного падіння на підлогу за ніч. Спасибі. І все ж було в другому сновидінні щось, що викликало занепокоєння. Воно здавалося занадто реальним, на відміну від сну про Керолайн. Зрештою, Ральф був у своїй вітальні, а не на дивному пляжі, якого він ніколи не бачив раніше. Він сидів у тому ж кріслі, у якому просиджував усі ночі, тримаючи у лівій руці чашку з вихололим чаєм, а право, підносячи до носа, ось як і зараз, відчуваючи слабкий аромат туалетного мила. Ірландська весна. Цей сорт йому подобався найбільше. Ральф приклав руку до лівого боку і натиснув на пов'язку. Одразу ж почувся сильний біль Але двоє лисих карликів залишилися на тому ж місці На веранді будинку Мейлочар «Не суттєво, що ти думаєш про свої відчуття, Ральфе Це не може мати значення, тому що... Чорт, забирай!» Хрипло крикнув Ральф Уставши з крісла, він поклав чашку на журнальний столик Чай пролився на програмку Шорт забирай, це не сон. 3. Він поспішив у кухню. Незастебнута піжама звисала, старі пантофлі хляпали по підлозі. Бік, поранений Чарлі Пікерінгом посилав гарячі сигнали болю. Схопивши стільця, Ральф поволік його в маленьку прихожу. Там була вбудована шафа. Ральф увімкнув світло, розчинив дверцята і поставив стілець так, щоб можна було дотягтися до верхньої полиці. Потім видирся на нього. Полиця слугувала сховищем для маси забутих речей, більшість з яких належали Керолайн. Це були дрібнички, часто просто шматочки. Але одного погляду на них було достатньо, щоб відкинути останню слабку надію на те, що це все сон. Тут лежав древні пакет Кемендемс таємної пристрасті Керолайна. Там же було й на сердечко, пантофля човник зі зламаним каблуком, що залишилося без пари, альбом з фотографіями. Ці речі завдавали ще більшого болю, ніж ножова рана в боку, але в Ральфа не було вибору. Він подався вперед, опираючись для рівноваги лівою рукою на запелюжену верхню полицю, а правою рився в цьому мотлосі, молячи Бога, щоб стілець під ним не схитнувся. Рана боліла нестерпно, і Ральф зрозумів, що вона знову почне кровоточити, якщо він не припинить займатися еквілібристикою, але... «Я певен, що він десь тут. Ну, майже певен». Він відсунув у бік коробку рибальських гачків. За ним стосиком лежали старі журнали. На обкладинці верхнього красувався Енді Вільямс. Популярний естрадний співак. Рибром долоні Ральф відсунув журнали, здійнявши в повітрях марку пилу. Старий пакетик МНДМС упав на підлогу і розкрився, розбризкуючи різнокольорові драже. Ральф подався вперед ще більше, тепер майже ставши на вшпиньки. Він вважав це тільки своїм припущенням, але йому здалося, що він відчуває, як стілець, готовий у будь-яку хвилину, немов шалілий скакун, скинути його. Не встигла ця думка мигнути в його голові, як стілець, скрипнувши справді, почав повільно хилитися назад. Але Ральф не звертав на це уваги. Так само, як і наниючий біль у боці, і на внутрішній голос, який переконував його зупинитися. Адже він спить наяву. Саме так, як стверджує голос у своїй книзі, все й відбувається з багатьма людьми, що страждають безсонням. І хоча ці маленькі приятелі на протилежному боці вулиці лише плід його змученою безсонням уяви, може він справді стоїть на стільці, що плавно хилиться і ризикує нажити собі перелом шийки стигна? А що тоді він пояснить цікавому хірургові, який зажадає подробиць? Ральф із бурчанням відіпхнув убік коробку, з якої немов гострий перископ, наполовину висунулася різдвяна зірка. При цьому на підлогу полетіла сиротлива пантофелька-човник. І в дальньому лівому кутку побачив те, що шукав. Ще одну коробку, у якій зберігався старий бінокль. Ральф зіскочив на підлогу саме в той момент, коли стілець уже готовий був остаточно перекинутися. Пересунув його ближче, знову піднявся на нього, але однаково не зміг дотягнутися до дальнього лівого кутка. Тоді він вудкою для форелі, яка марно пролежала тут стільки років, виловив коробку з другої спроби. Підсунувшись ближче, Ральф схопив її і зліз зі стільця, наступивши на пантофельку. Стопа болісно підвернулася. Ральф похитнувся, розкинувши руки в сторони, але йому вдалося зберегти рівновагу. Однак, уже направляючись у вітальню, він відчув липку теплоту під пов'язкою. Виходить, він усе ж таки роз'ятрив рану. Чудово. Просто чудова ніч, Шіруберт. У Робертса, французька. До речі, як давно він відійшов від вікна? Здавалося, минуло дуже багато часу. Ральф був упевнений, що й сліду лікарів-карликів не залишилося. Коли він підійде до вікна, вулиця буде пустельною, і... Він завмер. Футляр бінокля звисав на ремені, відкидаючи довгу колихку тінь на підлогу, залиту немов вигадливо застиглим шаром фарби, жовтогарячим сяйвом вуличних ліхтарів. Лисі лікарі-карлики? Здається, щойно він думав про них... «Так, звичайно, тому що саме так вони називають їх. Люди, які стверджують, що були викрадені. І над ними чинили медичні експерименти. У деяких випадках навіть оперували. Це були лікарі з космосу, проктологи не видь звідки. Але справа не лише в цьому. Більш важливо те... «Ед, сказав саме це!» – подумав Ральф. «І саме в той вечір, коли він, зателефонувавши, попередив, щоб я не втручався в його справи. Він сказав, що лікар повідомив йому про кривавого царя, центуріонів і про все інше». «Так...» – прошепотів Ральф. У нього мороз пішов по шкірі. «Так, саме так він і сказав. Лікар повідомив мені. Маленький лисий лікар». Ральф підійшов до вікна. Незнайомці перемістилися з веранди Мейлочар на під'їзну доріжку, поки він шукав бінокля. Вони стояли просто під одним із тих клятих жовтогарячих ліхтарів. Відчуття, що Гаррі Савиню нагадує порожню сцену, залишену акторами після вечірньої вистави, повернулося з дивною, непереборною силою. Але в іншому значенні. По-перше, сцена більше не була порожньою. Лиховісна п'єса, що протривала далеко за північ, розігрувалася в тому місці, яке два дивних створіння, що стояли внизу, поза всяким сумнівом уважали спорожнілим театром. «Як би вони вчинили, довідавшись, що один глядач усе-таки є?» – подумав Ральф. «Що б вони зробили зі мною?» Тепер лисі лікарі-карлики зображали людей, які майже досягли згоди. У цю мить вони зовсім не здавалися лікарями. Навіть незважаючи на білі халати, вони нагадували робітників після закінчення зміни на фабриці. Ці два хлопці, поза всяким сумнівом приятелі, зупинилися на кілька хвилин біля прохідної, бажаючи обміскувати дільце настільки невідкладне, що не могло й бути мови про те, щоб дійти до найближчого бару. Ще кілька фраз, і вони вдарять по руках. Ральф підніс бінокль до очей, спробував навести різкість, потім зрозумів, що забув зняти ковпачки з лінз. Він зняв їх і знову підніс бінокль. Цього разу дві фігури, що стояли під ліхтарем, немов стрибнули в його поле зору, збільшені й чудово освітлені, але розпливчасті. Ральф повернув коліща настроювання, і двоє чоловіків миттєво потрапили у фокус. Подих завмер у Ральфа в грудях. Видіння було надзвичайно коротким. Не минуло й трьох секунд, як один із чоловіків, якщо вони взагалі були чоловіками, кивнувши, поплескав співрозмовника по спині. Потім обидва відвернулися, даючи Ральфові змогу дивитися на свої лисі голови, одягнені в біле спини. Як найбільше три секунди, але і за такий короткий проміжок часу Ральф побачив цілком достатньо, щоб відчути себе не в своїй тарілці. Він вирішив відшукати бінокль з двох причин. І обидві вони були зумовлені його небажанням повірити, що це сон. По-перше, Ральф хотів бути впевненим, що зможе впізнати цих двох, якщо виникне така необхідність. По-друге, ця причина була не настільки доступна його розуму, але не менш важлива. Він хотів розвіяти неприємну думку від несподіваної зустрічі третього виду. Але кілька секунд спостереження в бінокль лише підтвердили побоювання Ральфа. Лікарі-карлики, здавалося, не мали характерних рис. У них були обличчя, очі, носи, роти, але здавалися вони такими ж взаємозамінними, як і хромована обшивка автомобілів однієї марки і моделі. Мало ймовірно, але прибульці могли виявитися й двійнятами. Швидше, однак, вони нагадували манекенів, з яких на ніч зняли перуки. Їхня цілковита подібність була результатом не генетики, а масового виробництва. Єдиною характерною рисою, що Ральф помітив і міг означати, була надприродна гладкість їхньої шкіри. У жодного не було хоч якоїсь помітної зморшечки або складки. Ніяких родимок, прищиків або шрамів. Однак Ральф вважав, що навіть дивлячись у бінокль, можна пропустити такі деталі. Крім гладкості шкіри і дивної відсутності складок і зморщок, усе інше могло виявитися його суб'єктивною думкою. До того ж, у нього було так мало часу. Якби він не порався занадто довго зі стільцем, пошуками іншою дурнею, а зняв одразу ковпачки з лінз, можливо, він і позбувся б занепокоєння, яке охопило його зараз. «Вони, мов, начерк», – подумав Ральф за секунду до того, як чоловіки повернулися до нього спиною. «Гадаю, саме це мене й тривожить. Не ідентично лисі голови, не абсолютно однакові увіхавати і навіть невідсутність зморщок. Саме те, що їхні обличчя нагадують очерк. Очі просто кружечки, маленькі рожеві вуха-завитки». Роти, кілька швидких, трохи недбалих мазків, блідо дорожевою аквареллю. Вони не схожі ні на людей, ні на прибульців. Радше вони змахують на поспішно зроблених представників. Сам не знаю чого. Але в одному Ральф був точно впевнений. Лікаря номер один і лікаря номер два уточували яскраві аури. Обидві золотаво-зелені з насиченими червоно-жовто-гарячими спалахами, що нагадували іскри багаття. Такі аури промовляли Ральфові про силу і життєву енергію, однак повністю відсутню в їхніх невиразних обличчях. Обличчя? Не певен, що я зможу їх опізнати, навіть якщо мені приставлять пістолет до скроні. Вони начебто спеціально створені такими, щоб одразу ж забути Якщо вони й далі будуть лисими, тоді будь ласка Але якщо на них надягти пируки, до того ж посадити так, що не одразу визначиш їхній зріст Можливо, відсутність зморщок зможе допомогти А може й ні, однак аури ці золотаво-зелені аури з червоними іскрами. Їх я впізнаю де завгодно. Але щось із ними не так. Що ж саме? Відповідь з'явилася так само раптово і легко, як і зображення обох створінь, коли він прибрав ковпачки з лінз Так, маленьких лікарів огортала завіса блискучих аур. Але в жодного з них не було мотузочки, що виходить з Маківки. Легкою ходою вони пройшли по Гарріса Веню в напрямку Строуфорд-парку, немов двійко давніх друзів під час недільної прогулянки. Вони вже виходили з плями яскравого світла, яку відкидав ліхтар перед будинком Мейлочар. Але Ральфу стиг роздивитися предмет у правій руці лікаря номер один. Ні. Це не був ніж, як він припускав. І все-таки це не був предмет, який з задоволенням бачиш у руках незнайомця глупої ночі. Це були ножиці. Чотири. Знову до Ральфа повернулося відчуття, начебто його невпинно підштовхують до пащі тунелю. Тільки тепер була й паніка, тому що, вочевидь, останній сильний поштовх почався з нічного кошмару, коли йому снилася покійна дружина. Щось усередині нього хотіло стиснутися і кричати від жаху, і Ральф зрозумів якщо він не заспокоїть це негайно, то справді закричить. Заплющивши очі, він став глибоко дихати, з кожним вдихом намагаючись викликати образ їжі. Помідор, картопля, морозиво, брюссельська капуста. Доктор Джамаль навчив Керола цієї найпростішої техніки розслаблення. Часто це допомагало їй зменшити або й зовсім зняти сильні головні болі. Навіть в останні шість тижнів, коли пухлина геть вирвалася з-під контролю, ця методика іноді спрацьовувала. А тепер ось вона допомогла Ральфові впоратися з панікою. Серцебиття заспокоїлося, і відчуття, що йому просто необхідно закричати, миналося. Продовжуючи глибоко вдихати і думати, яблуко, груша, шматочок лимонного пирога. Про їжу Ральф акуратно надяг ковпачки на лінзи бінокля. Руки в нього ще тремтіли, але він уже міг управляти їхніми рухами. Зачухливши бінокль, Ральф підняв ліву руку і глянув на пов'язку. Червона пляма в центрі завбільшки стаблетку аспірину, здається, не збиралася збільшуватися. Добре. Нічого доброго, Ральфе, доволі справедливо. Однак це твердження не могло допомогти вирішити одразу, що саме відбувалося і як чинити далі. Перший розумний крок – відкласти аналіз сну про Керолайн на потім, а зараз визначити, що ж відбувається насправді. «Я не спав відтоді, як упав на підлогу», – повідомив Ральф в порожній кімнаті. «Я певен у цьому, як і в тому, що бачив цих двох». Так, він справді бачив незнайомців, їхню золотаво-зелену ауру, і в цьому він був не самотній. Еддіпно теж бачив принаймні одного з них. Ральф міг би побитися об заклад на ферму, якби вона в нього була. Однак йому не полегшало від того, що він і параноїк, який б'є дружину, бачили одних і тих же лисих хлопців. І аури Ральфе! Хіба ед не казав щось і про них. Узагалі ж ед не вжив саме це слово, але Ральф був упевнений, що дібно згадував про аури принаймні двічі. Ральфе, іноді весь світ сповнений барв. Це було в серпні, незадовго до того, як Джон Лейдекер заарештував Еда за побиття дружини, потім майже за місяць, коли він зателефонував Ральфові. «Ти ще бачиш барви?» Спершу барви, потім лікарі-карлики. Безсумнівно, незабаром після цього з'явиться і сам кривавий цар. Але навіть якщо не брати все це до уваги, як же йому слід розцінювати побачене? Відповідь прийшла несподіваним приємним сплеском ясності. У висліді мова має йти не про те, наскільки тверезий його розум. Не про аури або лисих, а про мейлочер. Адже він щойно бачив, як двоє незнайомців під покровом ночі вийшли з будинку Мейлочер, І один з них мав у руці предмет, який можна використати як зброю. Ральф підійшов до телефону, зняв слухавку і набрав 911. 5. «Офіцер Геген», – почувся жіночий голос. «Чим я можу допомогти?» «Своєю увагою і швидкими діями», – жваво відповів Ральф. Маска розпливчастої нерішучості, яку він частенько надягав, починаючи з середини літа, була скинута. Сидячи підкреслено прямо в кріслі з телефоном на колінах, Ральф мав вигляд не на 70, а на здоровій діючи 55. «Ви можете врятувати життя жінці!» чи не будете ви настільки люб'язні назвати нам своє ім'я і... «Не переривайте мене, будь ласка, офіцер Геген!» Твердо сказав чоловік, який ще недавно був не в змозі пам'ятати останні дві цифри телефонного номера кінотеатру. «Я прокинувся, більше заснути не міг, і тому вирішив трохи посидіти. Вікна моєї вітальні виходять на гарі Савеню. Я щойно бачив...» Ральф замовк. Думаючи не про те, що він бачив, а про те, як сказати поліцейський Геген про побачене. Відповідь прийшла з тією ж легкістю і швидкістю, як і рішення набрати номер 911. Я бачив двох чоловіків, що виходять із будинку по сусідству з магазином «Червоне яблуко». Будинок належить жінці, яку звуть Мей Лочер Лочер, Перша літера «Л». Лексингтон. «Міс Лочар серйозно хвора, і я ніколи раніше не бачив цих двох!» Ральф знову замовк, але цього разу зробив це усвідомлено, бажаючи домогтися максимального ефекту. «В одного з них в руках були ножиці!» «Точна адреса?» – запитала Геген. Вона говорила досить спокійно, але Ральф уловив тривожні нотки в її голосі. «Не знаю!» – відповів він. Знайдете в телефонному довіднику або пояснете поліцейським, що шукати треба жовтий будинок з рожевою оздобою за півкварталу від червоного яблука. Можливо, їм доведеться скористатися ліхтариком, бо ці жовтогарячі вуличні ліхтарі спотворюють кольори. Але вони безсумнівно легко знайдуть будинок. Так, сер, але мені все-таки необхідно записати ваше ім'я і номер... Ральф поклав слухавку. Якусь хвилину він дивився на телефон, чекаючи, що той задзвонить. Коли цього не сталося, він вирішив, що в поліції Дері немає системи визначення номера, як у детективних фільмах. Або просто така система не була ввімкнена. Добре. Правда, це не вирішувало проблеми того, що він скаже або зробить, якщо поліцейські виявлять мейлочер Лочер розчленованою. Але дозволяло йому виграти час на обмірковування. Унизу лежала Гаррі Савеню. Пустельна і безмовна. Залита яскравим світлом вуличних ліхтарів, що вишиковувалися в ряду бабіч і зникали вдалині. Виставу коротку, але сповнену драматичних подій, закінчено. Сцена знову спорожніла. Вона... Ні... Не зовсім спорожніла. З'явилася шкотельгаючи Розалі. Вицвіла хустка, розвівалася навколо її шиї. Сьогодні була не середа, тому на вулиці не стояли контейнери зі сміттям, виставлені для інспекції Розалі. І собака швидко прошкотельгав далі, поки не наблизився до будинку Мейлочар. Тут Розалі зупинилася, опустивши морду. Дивлячись на її витягнуту, доволі симпатичну мордочку, Ральф подумав, що в її родоводі безсумнівно були й колі. Там щось поблискувало. Ральф знову дістав бінокль і спрямував його на Розалі. При цьому його думки повернулися до 10 вересня, цього разу до зустрічі з Білою Ілуїзою біля входу Строуфорд-Парк. Він згадав, як біло, бійнявши Луїзу за талію, повів її по вулиці. Вони нагадали Ральфові Фреда Астера і Джинджер Роджерс, але найдужче йому пригадувалися спектральні сліди, що залишалися після них на асфальті. Сірі належали Луїзі, маслиново-зелені, білу. У ті старі добрі часи, коли Ральф ще не був визнаний вартем уваги Чарлі Пікерінга і уявлення не мав про лисих лікарів-карликів, він вважав це галюцинацією. Розалі обнюхувала такий же спектральний слід. Він був того ж золотаво-зеленого кольору, що й аури лікаря номер один і лікаря номер два. Ральф повільно відвів бінокль у бік і побачив ще сліди. Дві доріжки слідів, що тягнуться по тротуару в напрямку парку. Вони тьмяніли. Він бачив, як вони тануть просто на очах. Але вони все-таки були. Ральф знову навів бінокль на Розалі, раптом відчувши жаль до приблуди. А чому би ні? Якби йому знадобився остаточний доказ того, що він справді бачить те, що колись приймав за гру хворої уяви, Розалі могла б допомогти йому в цьому. «Якби маленька Наталі була тут, вона б теж їх побачила», – подумав Ральф. «І тут усі його сумніви спробували зайняти свої колишні позиції. Чи побачила б вона справді?» Він вважав, що бачив, як Наталі схопилася за смужки енергії, залишені його пальцями. Як вона дивилася на зелений димок, що піднімався від квітів. Але чи міг він бути впевнений у цьому? Хто може, напевно, сказати, на що саме дивиться маленька дитина і що вона хапає рученятами? Але ж Розалі, поглянь, ось вона просто перед тобою. Тут проблематичним було те, що Ральф не бачив слідів, поки Розалі не почала принюхуватися до тротуару. Можливо, вона всього лише вишукувала недоїдки, а те, що він бачив вигадка його втомленого, змученого безсонням розуму. Як і самі лисі лікарі. Розалі брила по тротуару, опустивши морду і повільно помахуючи хвостом. Вона йшла по слідах, чи то лікаря номер один, чи то лікаря номер два, і знову лікаря номер один. А тепер, чи не поясниш ти, Ральфе, за чим йде ця приблудна сука? Ти вважаєш за можливе, щоб собака взяв слід довбаної галюцинації? Це не плід твоєї уяви, це сліди, справжні сліди. Сліди чоловіків у Білому, за якими Керолайн просила тебе простежити. «Однак це божевілля!» – сказав він сам собі. «Цілковитий абсурд!» Але чи це так? Сновидіння могло виявитися чимось більш значним, ніж просто сновидінням. Якщо існувала така річ, як гіперреальність, а тепер Ральф міг заприсягтися в цьому – Виходить матеріальне пророкування, і примара, що приходить ось сній, пророкує майбутнє. Хто знає? принаймні у нього було таке відчуття, начебто у стіні реальності відчинилися двері, і крізь них влітали всілякі непрошені речі. Тепер Ральф був певен, сліди справді існували. Він бачив їх, Розалі відчувала їхній запах, і з цим нічого не можна було вдіяти. За останні півроку передчасного пробудження Ральф відкрив для себе безліч цікавих, незвичайних речей, і однією з них було те, що здатність гомо до самообману знижувалася майже до мінімуму між третьою і шостою годинами ранку. «А зараз...» – Ральф подивився на годинника – Пів на четверту. Ось так. У бінокль він знову бачив, що Розалій далі йде по слідах лисих карликів. Якби зараз хто-небудь пройшов по Гарі Савиню, хоча навряд з огляду на час, він нічого б не побачив крізь облізлого бездомного собаки, що безцільно принюхується до тротуару. Але Ральф бачив, до чого принюхується Розалі, і нарешті дозволив собі повірити своїм очам. Можливо, він і втратить цю віру з першими променями сонця, але в цю мить Ральф знав, на що він дивиться. Раптово Розалі підвела голову і нашорошила вуха. На мить вона стала майже прекрасною на своєму шляху мисливського пса. Потім, за секунду до того, як фари автомобіля, що наближався до перехрестя Гаррі Савеню і Віджгем Стріт освітили вулицю, вона зникла тим же шляхом, що й прийшла, пустившись навтюки незграбним ущербним бігом, і Ральфові стало жаль собаку. Якщо гарненько подумати, то ким була Розалі, як не ще однією старою шкапою Гаррі Савеню? Ось лише вона не могла втішитися чарочкою джину або партією в покер із такими ж, як вона. Розалі розчинилася в темряві якраз вчасно. На Гаріса Веню повільно в'їжджала поліцейська машина. Сирена була вимкнена, зате працювала блимовка, що забарвлювала сплячі будинки цієї частини Гаріса Веню з плесками червоного і синього». Ральф відклав біноклі, подивився вперед у своєму кріслі, уважно спостерігаючи за тим, що відбувається. Серце часто билося в грудях, віддавало у скронях. Патрульна машина поповзла ще повільніше, минувши червоне яблуко. Увімкнувся прожектор. Промінь світла заковзав по фронтонах сплячих будинків. Коли прожектор освітив номер будинку «Мейлочер», 86. Ральфові навіть не довелося напружуватися, щоб побачити номер. Загорілися задні вогні, і машина зупинилася. Двоє поліцейських у формі вийшли з авто і пішли по під'їзній доріжці до будинку, не звертаючи увагу на чоловіка, що спостерігає за ними крізь темне вікно другого поверху будинку на протилежному боці. Так само, як і на поблідлі золотаво-зелені відбитки слідів, на які вони наступали. Поліцейські зупинилися певно радилися, і Ральф приклав бінокль до очей. Він був майже впевнений, що молодший, той самий, що разом із Джоном Лейдекером заарештовував Еда, Кнол? чи не так його звали? Ні, пробурмотів Ральф. Ні. Кріс Нел або, може, Джес Нел. Очевидно, Нел і його напарник обговорювали щось серйозне. Звичайно, набагато серйознішу проблему, ніж та, яку обговорювали лисі лікарі перед своїм відходом. Обговорення закінчилося тим, що поліцейські дістали зброю і піднялися, Нел першим, на веранду будинку Мейлочер. Нел натиснув кнопку дзвінка, почекав, потім натиснув ще раз, довше, секунд п'ять. Вони почекали ще. Потім і другий поліцейський, обійшовши Нела, натиснув на кнопку. «Можливо, йому краще дається таємне мистецтво натискання дзвінка», – подумав Ральф. Нехай так, але цього разу техніка підвела. Ніхто не відчинив їм, і Ральфа це не здивувало. Навіть якщо не брати до уваги дивних лисих лікарів із ножицями, він сумнівався, що Мейлочару взагалі вставала з постілі. «Але якщо вона прикута до свого ліжка, виходить, у неї є компаньон, хтось, хто подає їжу, доглядає за нею і так далі». Крізь Нел, або, можливо, його звали Джес, знову підійшов до дверей. Тепер, давши дзвінку спокій, він використав стару «бах-бах-бах, відчиніть іменем закону техніку». Стукаючи кулаком лівої руки, у правій він і далі тримав пістолет, притиснувши його до холоші форманих штанів. Жахливе видіння, настільки ж яскраве і переконливе, як і аури, які він бачив, спалахнуло в голові Ральфа. Він побачив у постілі жінку з пластиковою кисневою маскою, що прикриває ніс і рот. Над маскою випнуті осклянілі очі, а внизу горло. Відкрита в широкій рваній усмішці. Постільна білизна і нічна сорочка жінки залиті кров'ю. Неподалік на підлозі обличчям униз лежав труп ще однієї жінки – компаньйонки. На рожевому нічному халаті її не менше півдюжини колотих ран, завданих гострими ножицями лікаря номер один. Ральф знав. Якщо відгорнути нічний халат і подивитися уважніше, одразу зрозуміло, що рани нагадують його власну. Ральф спробував відігнати жахливе видіння, але воно не минало. Він відчув тупий біль у долонях і помітив, як сильно стиснуті його кулаки, нігті впилися в долоню. З усиллям волі Ральф розтиснув кулаки і поклав руки на коліна. Тепер його внутрішнє око бачило, що жінка в рожевому халаті ледь ворушиться. Вона ще жива. Але, швидше за все, це протриває недовго. Майже, напевне, вона не дотягне до того моменту, коли ці два йолопи зважаться на що-небудь більш продуктивне, ніж топтання на веранді й почерговий стук у двері. «Ну, мож, хлопці?» – сказав Ральф, стискаючи коліна. «Дійте! Дійте!» «Ти ж знаєш, що все бачене тобою відбувається лише у тебе в голові, адже так?» Задався Ральф нелегким питанням. «Я хочу сказати, що може там і лежать дві мертві жінки, таке цілком можливо, але ти не знаєш цього напевно, чи не так?» «Це не те саме, що аури або сліди...» Ні, він знав, це не скидалося на аури або сліди. Але він знав так само, ніхто не відповість і не відчинить двері будинку номер 86 по Гаррі Савиню. А це не віщувало нічого доброго однокласниці Біла МакГоверна у школі в Кардвілі. Те, що на ножицях лікаря номер 1 він не помітив крові, ще нічого не доводило. По-перше, він дивився в бінокль. До того ж, лисий лікар міг витерти свою зброю перед виходом з дому. Не встигла минути ця думка, як уява Ральфа додала закривавлений рушник, що лежав поруч із мертвою компаньонкою в рожевому халаті. «Та ворушіться ж ви, обидва!» – тихо скрикнув Ральф. «Боже милосердний, ви що, збираєтеся простояти тут усю ніч?» Гаррі Савиню знову освітили фари. Знову прибулим виявився нічим непримітний Ford Седан із увімкненою синьо-червоною блимавкою. Чоловік, що вийшов за вта, був у цивільному. Сіра поплінова куртка, синя в'язана шапочка. У Ральфа одразу зринуло сподівання, що прибулий виявиться Джоном Лейдекером, хоча той і сказав йому, що не з'явиться у місті до полудня. Бінокль не знадобився, щоб переконатися в марності сподівання Ральфа. Цей чоловік був значно тонкіший, до того ж з темними вусами. Поліцейський номер 2 спустився на доріжку, щоб зустріти його, у той час, як Кріс або Джес Нелл заходив за ріг будинку Майлочер. Була одна з пауз, яку настільки переконливо обігрують у кіно. Коп номер 2 сховав пістолет у кобуру. Війни, новоприбулий детектив, зупинилися біля веранди будинку Мейлочер, мабуть, розмовляючи й час від часу кидаючи погляди на замкнені двері. Кілька разів поліцейський у формі поривався піти слідом за Нелом. Детектив утримував його. Вони продовжували обмінюватися думками. Ральф застогнав з люті. Секунди повзли неймовірно повільно. А потім усе відбулося миттєво. В тій змішаній, непослідовній, з накладками манерів, які, здавалося, тільки й розвиваються всі екстрені ситуації. Прибула ще одна патрульна машина. Особняк Місіс Ло сусідні будинки тепер купалися в червоно-синіх спалахах, що суперничали поміж собою в яскравості. Завта вийшли ще двоє поліцейських у формі, відкрили багажник, дістали звідти громістке пристосування, яке дуже скидалося на переносне знаряддя катувань. Ральф вирішив назвати цю хитромудру штуку лищатами життя. Після того, як ураган 1985 року забрав життя близько 200 мешканців міста, більшість яких опинилися в смертельній пастці автомобілів, муніципалітет вирішив придбати один такий пристрій для Дері. Коли невоприбулі копи потягли лищата життя по тротуару, двері сусіднього будинку відчинилися і подружжя Еберлі, Стен і Георгіна, вийшли на свою веранду. Їхня нічна одежа з кольорами давно гармоніювала. Сиве волосся Стена стояло з торчма, що викликало неприємні спогади про Чарлі Пікерінга. Ральф підняв бінокль, подивився на їхні здивовані, збуджені обличчя, потім знову опустив бінокль на коліна. Наступною з'явилася карета швидкої допомоги міської лікарні Дері. Як і в поліцейських машин, сирена її була відключена з огляду на пізній час. Але блимавка на даху шалено оберталася, посилаючи на всі червоні спалахи. Події, що розгорталися на протилежному боці вулиці, нагадували Ральфові сцени з фільму про його улюбленого брудного Гаррі, лише в німому варіанті. Два копи опустили лищата життя на галявину. Детектив у курці і в'язаній шапочці повернувся до них, піднявши руки в жесті. І що ви збираєтеся робити цією штуковиною? Вибити двері? У ту ж миті за будиночку з'явився Нел. Він йшов, хитаючи головою. Детектив у шапочці різко повернувся, прошмигнув повз Нела його напарника, збіг сходами і відпрацьованим ударом ноги розчинив вхідні двері будинку Мейлочер. Він розстебнув куртку, можливо, щоб було легше дістати зброю, а потім, не оглядаючись, увійшов усередину. Ральфу захотілося зааплодувати цьому чоловікові. Нел і його партнер непевно переглянулися, а потім зайшли в будинок. Ральф ще дужче подався вперед у своєму кріслі. Тепер він був від вікна так близько, що від його подиху запітніло скло. Зі швидкої допомоги вийшли троє чоловіків. Їхні білі халати при світлі ліхтарів здавалися жовто-гарячими. Один відчинив задні дверцята машини, а потім вони просто стояли, засунувши руки в кишені, чекаючи, чи не знадобиться їхня допомога. Двоє поліцейських, що споруджували лищата життя в центрі галявини, місіс Лочер, переглянулися, знизавши плечима, підняли свій пристрій і понесли назад. У тому місці, де вони опустили цю штуковину, трава залишилася прим'ятою. Тільки б з нею все було гаразд. — подумав Ральф. — Тільки б з нею і з тією, що була поруч у домі, усе було гаразд. У дверях з'явився детектив, і серце Ральфа впало, коли той жестом підкликав чоловіків, що стояли за машиною швидкої допомоги. Двоє з них взяли носилки, третій залишився стояти. Чоловіки з носилками безшумно пішли до будинку, але не бігцем. А коли санітар, що залишився біля машини, дістав пачку сигарети за кури, раль зрозумів. Раптово, однозначно і безсумнівно, що Мейлочер мертва. 6. Стени Георгіна Еберлі підійшли до низького живоплоту, що відокремлював їхній дворик від галявини Місіс Лочер. Там вони стояли, обійнявши одне одного за талію, схожі на близнюків Бобсі. Лише пристарілих, гладших і переляканих. Виходили й інші сусіди, чи то розбуджені мовчазними відблисками блимавок, чи тому, що телефонний зв'язок на цьому невеликому відрізку Гаррі Савеню вже перетворився на гарячу лінію. Більшість тих, що повиходили на вулицю, були старі. «У нас золотий вік!» Любив приказувати Білл МакГоверн, як завжди іронічно підводячи брову. Чоловіки й жінки, чий відпочинок такий непевний і чуйний. Ральф несподівано усвідомив, що Ед, Елен і крихітка Наталі були наймолодшими мешканцями їхньої околиці. А тепер діпно тут більше не живуть. «Я можу зійти вниз», – подумав Ральф. Я чудово впишуся там. Просто ще один із золотого віку Біла. Але він не міг. Його ноги немов свинцем налилися. І Ральф був цілком певен, що якби він підвівся зараз, то одразу ж кубкою кісток звалився б на підлогу. Тому він залишився в ролі спостерігача, стежачи крізь вікно за п'єсою, що розгорталася перед ним на сцені, яка зазвичай пустувала в цей час. Крім поодиноких появ Розалі. Це була його п'єса. Він став її автором завдяки одному однісінькому анонімному телефонному дзвінку. Знову з'явилися санітари з носилками. Цього разу вони рухалися повільніше, тому що на носилках лежала накрита простирадлом фігура. Тривожні червоно-сині відблиски блимаво ковзали по простирадлу, по обрисах ніг, стегон, рук, шиї, голови. Ральф здалося знову поринув у сон. Під простирадлом він побачив свою дружину. Немей Лочер а Керолайн Робертс у будь-який момент голова її могла розколотися, і чорні жуки, які розжиріли, харчуючись хворими клітинами її мозку, почнуть вибиратися назовні. Те, що вирвалося в нього, з грудей не піддавалося визначенню. Це були невимовні звуки суму і люті, жаху і втоми. Він довго сидів у такій позі, бажаючи тільки одного – взагалі ніколи нічого не бачити. І сліпо сподіваючись, що навіть якщо існує той невідомий тунель, йому зовсім не обов'язково входити туди. Аури таємничі й красиві, але краса всіх їх разом узятих не могла переважити навіть однісіньку мить того кошмарного сну, в якому він побачив свою дружину, закопану по в пісок. Їхня краса не могла затьмарити жаху болісних годин нічного безсоння або страху від вигляду накритої простирадлом фігури. Він не просто жадав фіналу цієї вистави. Сидячи в кріслі, притиснувши подушечки пальців до заплющених очей, він прагнув, щоб усе скінчилося. Усе. Уперше за 25 тисяч днів свого життя він бажав померти. «Привіт!» Сьогодні 233-й день війни, і сьогодні День захисників і захисниць України. І я вам дякую. Дякую так само, як дякував вчора, і так само буду вдячний завжди. А ти, сонечко, пам'ятай, все буде Україна.